Hala da, amaregun lehenago, ergan nahi baitu iraila erditsutan Simon Bergunian baigohiko maztizainak ejan daukunaz. Biltzeak lehenago eginen badira ere, sassoilarien atsemaiteko ezute arazorik izanen Simon Bergunian. E, Gehienak atsemanak? Uh, gehienek taldeak egine hituzte eta, eta ba izasulearekin eta, eta gero uzuekin elkajlana. Baina pandemia garaietan baikira, horrek suposatzen aldo, behantolatze bat aurrikusi behar izan dutela Neugean egespetatzeko. Zer einetan, Simun Berguñan. Ebe, bon, gero betiko maztik gintzan leho bat etik besterat, uh, bon, bada ere mupiskabat. Beraz hojaek uh, dela lagunko geitu distentziazioarentzat, baina, baina segu da usaian bi gira legotan bata bestearen parean, hori uh, uh, landu beko da, behar dugu uh, asmatu uh, nola egin, bainahau eging agina. Pandemia unek salmentan ere ondorioak ugan zituen konfinamendu garaian, baina simun behu nianek digunaz, azken hastetan jendeak agnoa masiboki erosi du, eta hori irulegiko sokmarkaren agno ekoizlean izleen onerako.